Euskaltzaindiak bultzatu duen mintzola egitaz moen, bimelatoitabiko ikasle laguntza eskuratu du oieruristi. Bidara itarraka, paionako unibertsitatean Euskal-ikasketak burratzen, aida, eguno noier? Eguno maitean. Euskal-ikasketetan, mazto jamaierako lan batiten memorio bat, zertaz? N-memorioa, erren tituluak edo aldude ibajeko eskuara izan duk, eta beraz jenerik, baaleako hiru egien uh, urepele aldude eta bankako eskuararen aztegeta bat, ingurbarekiko konparaketa bat, eta... Ola, pixka bat, bat a, egitea doka, pera. Aldudeko Euskara, nolaz, zendako? E, jazki, hango jendea a, mitzatzean entzutian, iduritu zatak beti a, zeita dezberdina bat zutela baigohiak egiko, eta interesauk handiat beti ikustian, nola mitzatzean, a, ene, hango lagunak, eta a, beaz pixkat, zutaket, interesaz, bai, egin daiteke, eskola eskora horikiko. Eta lan oktan zertan iz, hain tzeneko lan bat zutan oinagitu iz? Bakarik uh, iruehi horiek buruzko uh, ikerketarik uh, ez da, baina uh, dira urte pareat koldoztu azok uh, aterazin, uh, uh, lan bat orta izeko eta eskolari horiko buruz, enetako bizki interesgeria eta, eta deia emaiten ditinak uh, informazio batzuk, uh, nik tartatzen duan eskualdeari buruz eta inakik aminok ere basena Fajoako eskolarri buruz eginako lan hamdibatean eipatzen du eskualde hori eta badiradeia lan batzuk eginak ba aferra duk gehiago sakontzea eskualde horretan eta eztiate haitan horien lan hobetuk hautanik ateratzea ateratzea ondorio batzuk edo eta zertan iz presentian, nola biatu duk lan procesu hori Be olako lan baten egiteko egin e, e, behar dena, nahi bali mauk, e, duk hartzia e, graabaketa batzu, e, be, behertako e, jende batzu dira autatzia, haien e, biziari buruz eta e, behertako eskuara, beizik, hauan duten jende batzu e, graabaketak e, aztehtu behar dira. Beraz, hori uh, hainok, nahi balimauk, uh, haitzen uh, gabeketatzuk justuki jatiak uh, biziki sinxoki uh, prestatu da aztenak, uh, uh, Ahi hitu kantorok egintzen uh, uh, gureak basoak emankizunetako uh, lehizketatu batzuen, uh, pasakte batzuk hainok uh, aztertzen, uh, eta beraz, hori uh, ikustia zer duten uh, komunian uh, uh, heien mintzuen haktean, eta eskatoriuk, transkribak eta bat egitea ere, e, eta ondotik aztertia, lan dialektologiko bat, no? duk nahi balimauk. Haui hartio ikertutakoan, direi nabagdura adibideak aipatzen aldituk? Adibide e, batzuk eh, nahi balimauk eh, eh, kolduztu azok eh, emanak ditik, eh, adibidez eh, eh, itzastapenetako eh, bukalak eh, eh, galtzia, adibidez ekarri-karri eh, eh, eh, Uh, gero haunitze uh, du uh, olako na ba baditu jaibide be, gero. besterik gabe ez zitite denaka aztektuakoino, eta eta behar ditziaeta uh, konkluiook ateratzeko uh, dena konparatuz eta bateek egitenmal indik ere ez duk uh, ateratzenhal ondoriorik uh, baka joatetik, eta behaz, horretako eh, ere inburtantia da eh, jakitea pertsona horgen bizia, ikusteko bere eskoara ez den kutsatua edo eh, ez zentzuneo edo negatibodo batean, eh. izan beste eh, toki bateko esko, eskoaratik, eta hain dintz ere joan baitituko eh, amiketat eta mehikatietat eh, gaznar salteilea balimazirean, joa eh, joan, joan direnak eh, saltzeat eh, miahitze kaldeat ez dakiat, eta horiek ere eragina bat Iztegian, itz bat ez zautzen, agabatu, kubai ahtu? Itzan itz batuk, behar be sustut eh, ahitzaimu barri eta laborantzai eta lotiak, ez eh, nidina goztiak zautzen. Egen ba, gara da, kustia, egualdeko er, itz batzuk, egualdean eh, erabiltzen errak espanolet eh, eta erabiltzen zuten batzuk, eta eta hori da, ere esteri eixo eibak eh, esku alde oztako eh, eta Uh, bastan ere izan daitekeena eh, ikustea ze eraginduen edo eh, ze, ze komparaketaba direna eh. Uh, bihesko hori nahi txetan sentabaiz samdiraren gomak lusozo quintoa ere bizitere gehida quintoa machna izan dira hemen eta ikase uh, ondorio linguistikoik uh, quando nohek ta bai, bai bat pasala balaniteko ni ne, keiten argoldan nah, hasi hose baino gehiago gainan pizkatenela ana intinatuara une bueno, uste se uh, uh, joainu kustiat uh, Ez egit hizkuntza izkuntza horrekin edo eskorda horrekin kontaktuan heinen dea dola, ikusteko ihan e diren ateratzen zuzuan konkursioak edo erantzatu nuke piskatu hori iltzen. Maz toriko lana aldudeko euskarari buruz, memorioa harri izala prestatzen oie guge izti, mintzola elkartetik beka bat eskordatuik, mintzola elkartetik Mintzola duk, eh, elkartze bat eh, lotia dena Euskal Zein diari, eh, auskotasuna dina, eta behaz, eh, auskotasunari lotutako ikerketak sustatzeko eh, beka bat emaiten zin, eta behaz, eh, bai, eh, kausitut eh, beka hori, eta berkot presentatu eh, eh, irailundareko enelana, eta... Aia. Bai, honan, bai, epa imai batean bat haintzinean. Erkot posnetatu eta gero artikulu bat idatzi euskaltza inelako eta aferak. Ba, hontsada, hoi errogeizti, segizak lanian ola eta buru begize gomita gomita da, dauea luzatuko, memorioa aurkeztu onduan. Seiki, euskari jatietana, horre megi emaiteko, hoi errogeizti, miniskar? Ba, mitxiri.